Puncte de reflecție Bună dimineața, bine v-am regăsit dragi prieteni, suntem la început de săptămână, vă salută din fața microfonului Vitalie Enache, suntem deja în perioadă post-electorală și îl salut și pe analistul politic Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național, bună dimineața, bună bine, azi, dimineața ei, bine v găsit avem procesat aproape toate datele și îl avem învingător pe liderul socialistilor Igor Dodon cu puțin peste 52%, din, sufragi, 52 din sufragii, Maesandu a acumulat peste 47%, care să fi fost factorii ce au dus la victoria lui Igor Dodon și la pierderea Maesandu. Bine, principalul factor desigur că este prezența la vot aici în interiorul Republicii Moldova. Peste hotare lumea s-a mobilizat, dar aici nu, nu suficient. Dacă era prezența 56, peste 56, 57, atunci existau șanse ca mai s-a să învingă de ce nu s-au mobilizat aici cetățenii sau mai bine zis, de ce nu a reușit Maia Sandu să-i mobilizeze și echipa sa să mobilizeze cetățenii? E o întrebare la care trebuie să răspundă Maia Sandu și cu echipierii ei. E lipsa surselor mediatice, probabil, în primul rând. Da, și o lipsă a surselor mediatice, desigur, și campania electorală foarte redusă ca timp, practic când au decis ei că Mașando va fi candidatul comun sau unic pentru aceste trei formațiuni, rămăseseră două săptămâni de campanie Bine, dar despre asta oricum de, se de, știa de. deja înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale, zic, se știa deja că s-a cam întârziat cu promovarea acestei candidate. Păi, la... acum de cauze, s-a cam Dar oricum s-a sperat că se va da, întoarce da. rezultatul. Dar trebuie totuși să vorbim și despre alegători, despre cetățenii Republicii Moldova, care în loc să aleagă un candidat cât de cât adecvat situației noastre, atunci când noi vorbeam că... Sau toți cetățenii asta spun că această clasă politică trebuie schimbată, trebuie înnoită, trebuie să oameni integri, oameni cu anumite principii. Iată că cetățenii Republicii Moldova au preferat să aleagă un om din sistem. Cel care a contribuit până acum la toate, să zicem așa, potlogăriile, la toate ticălășenile, la toată mizeria din... Probabil că mulți dintre cetățenii nu îl văd pe Igor Dodon ca fiind parte din sistem. Nu știu dacă nu îl văd. E adevărat, este și aici o problemă, fiindcă de exemplu, platforma Da, usată și Dodon se uniseră mai înainte împotriva oligarhiei a fost o greșeală, așa am spus atunci, da. fiindcă este o greșeală foarte mare să-l cooptezi pe Dodon, să-l iei în tabăra anti-oligarhică când el este un instrument al oligarhului, când este, este în mod evident un cetățean, un politician care a făcut mereu jocul lui Plăhatniuc. Iată această da. asociere bă, a și fost una dintre, da. a dus la percepția da. unei părți a electoratului că nu ar fi parte din sistem. Da, e adevărat această asociere e, greșită nu știu de ce a fost făcută într-un fel a deformat e, viziunea e, perspectiva, prisma prin care privea legătorul spre Partidul Socialistilor și spre Dodon. În altă parte de electorat trebuie să spunem putea Dodon să furi cât ar fi furat el. Și a furat Dodon, hai trebuie să spunem. Omul trăiește Uh, nu din mijloacele pe care le câștigă în mod legitim. Și, nici de și de din casă, banii părinților. Nu e, este ridicol să spui da. că din banii părinților trăiește. Deci, omul are o casă care nu poate cumpăra cu salariile pe care le-a primit până acum. Și nu poate ex explica de unde are el acești bani a zice că a luat un împrumut și, Generalizează. Împrumut, și împrumuturile astea nu se iau chiar așa de ușor uh, procentajul cum întorci aceste împrumuturi păi eu înțeleg dacă ai avea un venit iei un împrumut să zicem de 2 milioane de lei pentru casă, dar dacă tu nu ai venit o corespunzător, cum poți să iei un asemenea? Cum să garantezi? Da. da, cum să garantezi tu stai și te gândești, dar cum am să dau eu ace acești bani? Cum am să întorc eu două milioane de lei? Sunt bani, nu o glumă. Păi, iată, cineva înseamnă că îl finanța pe domnul Dodon. Sau el băga, dar sunt dovezi că el a băgat mâna în buzunarul statului, de exemplu, când lua salarii nemeritate fără să lucreze la Institutul de Economie. Vorba ce azi un ou, atunci 70.000 sau 60-70.000. Da, asta de e mii, ce da, da, despre ce știm. Da. da, asta despre ce, e ce știm, dar cunoaștem și scheme uh, sau, să zicem, acțiunile lui în funcția de ministru al economiei, instituiri de monopoluri la export, la import. Deci, dar oamenii nu au ținut cont de, de asta. Ei nu s-au uitat la să zicem, profilul moral, profilul etic, profesional al lui Dodon. Dar s-a uitat că Dodon a zis că mergem spre Rusia, ne integrăm în Uniunea Euroasiatică, anulăm sau denunțăm acordul de asociere. Ultima vreme a lăsat-o mai moale, fiindcă s-apropie vorba aceea, ora scadenței, ziua scadenței. Dar s-a lăsat O mare parte din cetățenii Republicii Moldova Prinși în, această, în Aceste minciuni ale. Vorbeam de factorii care au dus la victoria lui Dodon Și înfrângerea mai s-a Bine, înfrângerea poate e prea mult spus Dar uh, Am vrut să vorbim puțin și de despre comportamentul unor politicieni declarați pro-europeni și candidați în primul tur al alegerilor prezidențiale. Mă interesează în primul rând, ne interesează în primul rând, dacă o activitate sporită susținută a lui Iurele spre exemplu, ar fi mobilizat mai mult electorat astfel încât să fi fost întors în cele din urmă rezultatul final în favoarea sandu sau alți candidați declarați pro-europe, nu mai zic acum de Partidul Democrat care a declarat că susține un candidat pro-european dar a făcut campanie inclusiv prin sursele mediatice și cele administrative, au făcut campanie și au ajutat au ajutat Vigordodon Păi asta este, de fapt, problema că Partidul Democrat a zis că își retrage candidatul în folosul unui candidat pro-european, dar în realitate a pledat, a făcut campanii pentru Dodon. Pentru că Dodon este mai convenabil, este mai comod de cât Maya Sandu. Maya Sandu poate să aibă cu ea anumite probleme. Maya Sandu putea să scoată în vileag anumite informații. Să facă anumite declarații care să nu-i placă lui Plăhatniuc. Dodon nu o să facă lucrurile astea. Sau dacă o să facă, o să facă în coordonare cu... Așa cum au acționat până acum. Când îi trebuia lui Plăhatniuc, Dodon și cu o de cenzură. Când îi trebuia altceva, Dodon se retrăgea și tot timpul. Anii ăștia, dacă urmărim foarte bine parcursul politic al lui Dodon asta a fost, că el a slujit pe cineva. Acum, cu Partidul Democrat și cu ceilalți, eu cred că nu e atât de important de exemplu cum s-au comportat Leancă sau cum s-au comportat Ghimpu, că influența lor nu este mare, dar felul cum s au comportat partidele? Da, de dar 5% Iurie Leancă și Mihai Gimpu vreo 5% ar fi putut conta nu, pentru eu cred votul dacă Eu sandu. cred că electoratul lui Leancă oricum a votat-o pe Mai mi, mi se pare ridicol <laughs> chiar nu, eu mă, chiar mă refer la prezența într dacă au mers într-adevăr la vot cei care l-au votat dar De faptul ce? că avem 53% probabil că au mers. Cu siguranță au mers, dar pe mine, într-un fel, m-a amuzat declarația lui Ileancă atunci când a zis că participarea lui în alegeri i-a asigurat mai Sandu ieșirea în turul 2. E invers într-un fel, pentru că dacă nu participa Iuri Ileancă la alegeri, atunci mai Sandu în primul tur lua mai mult, că nu și închipui domnul Ileancă că... Candidatul sau, pardon, electoratul său ar vota cu Igor Dodon. Sau asta el avea în, în vedere. Eu cred și candidatul și electoratul unionist al lui Ghimpu de asemenea, votat-o pe Maia Sandu. E adevărat unii, am văzut asemenea declarații că Maia Sandu și Dodon este unul așa Dacă nu au participat La votare Ei l-au ajutat pe Dodon să, să învingă Și prin urmare Nu e una și aceeași Dacă pentru ei e una și aceeași mai a și e, Igor Dodon Atunci vorba ce Nu avem ce vorbi Două cuvinte da. și despre cum s-a desfășurat ieri cel de-al doilea tur De scrutin s-a scris în presa de la Chișinău. Au fost aduși oameni din regiunea transistriană cu autobuze din mai multe uh, regiuni. Uh, nu au uh, fost suficiente buletine, uh, în special în diaspora. Acolo lumea s-a plâns că nu și-a putut exercita dreptul la vot. Am uh, urmărit și declarația șefei de la CEC, cea care spunea că E o lecție pentru noi, așa, ca să o citezi. e o lecție pentru noi, adică nu-și asumă nicio responsabilitate pentru faptul că nu au existat suficiente buletine de vot peste hotare. Bine, nu s-au deschis mai multe secții, dar măcar niște buletine tipărești, nu? A Apropo, Promolex a făcut niște recomandări după primul tur de scrutin și acolo se spunea că nu trebuie redus numărul secțiilor de votare în Marea Britanie. Erau trei, trebuia din potrivă suplimentate. Ei le-au redus. Și ce s-a întâmplat? Am văzut, de pildă, că uh, s-au terminat repede buletinele într-o secție și îi trimiteau pe oameni în altă secție, la Londra, de exemplu. Uh, în, înseamnă că aici, nu zic că au fost sau reau voință sau prostie, dar există un dezinteres, a existat un dezinteres pe parcursul anilor, începând cu uh, perioada când lumea a început să plece din Republica Moldova. Uh, nu li s-a asigurat acestor cetățeni dreptul la, la vot. Și prin metodele care sunt folosite acum nu se poate rezolva această problemă. Problema se poate rezolva așa cum se rezolvă prin alte părți, acolo unde o bună parte de cetățeni sunt plecați și nu pot participa la vot în țara respectivă, prin poștă se votează și prin poștă se votează în Marea Britanie, de exemplu, prin poște se votează în Spania, prin poște se votează în Statele Unite ale Americii, prin poște se votează în Elveția, de exemplu, în Elveția. Toate alegerile, chiar în cadrul Elveției, și referendumurile, dar La ei, nivel local. Ei, da. La nivel local, dar ei organizează foarte des referendumuri, știm noi da. cu toții. Păi ei le organizează prin poște și cheltuielile sunt mai puține. Un milion de oameni plecați din Republica Moldova, n-ai să le deschizi secții de votare, dar ei trebuie să participe. Bine, unii au rut-o cu Republica Moldova, au plecat și s-au stabilit, dar o bună parte ea menține aceste relații, ea vrea să se întoarcă, numai că unde să se întoarcă? Unde acolo, să funcționeze? Iată, noi, care nu -ți permite să votezi. Da, noi, cei care am rămas aici, în Republica Moldova, simțim pe pielea noastră și le dăm dreptate. Noi care nu primim salarii sau le primim nu la timp sau vai, de salariile cele pe care le, le primim. De ce nu face guvernarea? De ce nu rezolvă? De ce nimeni n-a fost interesat de, să rezolve? De ce că. Cei plecați sunt o categorie incomodă pentru actuale guvernare. Și acum cine da, să da. facă acest calcul? Ar fi votat în așa măsură, în cazul în care erau buletine suficiente, ar fi votat diaspora măsura să întoarcă rezultatul sau nu? Pentru că nu avem un calcul final Dar concret. Cu siguranță lumea... ar fi votat și rezultatele erau altele dacă participau cei din, din afară republicii Republicei Moldova. Cu siguranță. Adică nu, e o fraudă decisivă, putem spune. În... Bine, e o... Cum să zic? Nu că e fraudă, că fraudă atunci când încalci o lege. Legea bine, formal nu este încălcată. Dar drepturile nu le sunt asigurate. Nu, nu este... Dacă nu de... e asigurat, nu, drepturile, drepturile e încălcarea da. de lege. Da. Constituțională, constituțională. de Constituțională. Deci... Constituția nu este pusă în aplicare, sau au elaborat niște legi strâmbie, adică niște legi care nu ține cont de toată complexitatea situației, adică nu sunt interesați guvernanții de formă, deschid acolo niște secții de votare la ambasade, și considerat că au rezolvat problema. Da, multe țări procedează în felul ăsta, deschid secții de votare pentru cazul în care niște cetățeni s-au rătăcit în Japonia sau s-au rătăcit nu știu unde... Dar cazul nostru e aparte, deci noi trebuie să luăm în considerare această situație. Nu s-a nu, nu luat în considerare, nu se ia în considerare. ani-ani trec și nu se ia în considerare și nu se rezolvă. Acum, după închiderea secțiilor de votare, ambii candidați au făcut declarații de presă. Bine, Maia Sandu a făcut imediat după închiderea secțiilor de votare. Igor Dodon a făcut puțin după miezul nopții declarații, deja când era clar că va ieși învingător din acest al doilea tur de scrutin și au chemat cei doi la calm, la ce să se fie referit? Bine, Dodon mi, -mi se pare s-a grăbit, el de acum s-a autodeclarat președinte, Comisia Electorală Centrală trebuie să stabilească dacă s-au încheiat numerarea voturilor sau nu s-a încheiat care sunt... E bine, dacă matematic nu, mai, nu se mai pot schimba lucrurile... Mm. Cam în toate statele acestea, Și în România. Te, scu, scu, vă aduceți aminte te. cum a, a destupat șampania, a deschis șampania păi, S-a făcut, de râs. făcut de râs Deci, graba strică treaba. Lasă comisia să-și facă datoria, pe urmă ești spune comisia trebuie să proclame. Nu, să bat doi, de exemplu, pe ringul de box și la urmă eu ridic mâna că eu am învins. Hai, este arbitru pentru asta, sau în fotbal, sau în orice alt uh, sport. Mai sunt niște aspecte care nu ține contă, domnul Dodon. Uh, fraudarea alegerilor trebuie să clarifice situația, chiar și cu participarea masivă a cetățenilor de dincolo de Nistru. Bine că au venit în mod organizat cu autobuzele, poate și au plătit sau poate au plătit ei. Au comandat un autobuz și au venit. Asta eu consider că nu e o problemă. Dar sunt informații că unii chiar au fost plătiți, li se dădeau o anumită sumă de bani atunci când, după ce votau, se fotografiau uh, anexile la buletinul de identitate unde au fost pus votat. Asta de acum este o, o încălcare. Pe urmă, Curtea Constituțională sau chiar e, Curtea de Apel trebuie să pronunțe în cazul cu e, cetățenii care n-au putut vota peste hotare. De ce ei n-au putut vota? De ce nu și-au putut exercita dreptul la vot? Eu cred că ei pot să dea în judecată cei cu sau statul Republica Moldova că nu li s-a asigurat. Lasă să se pronunțe justiția și se pronunțe Curtea Constituțională. Atunci, Putem vorbi despre o încheiere a alegerilor. Am, el a ieșit, să zic, să, să chemi la calm pe sprijinitorii sau pe Maia Sandu. Nu e necesar. Lumea trebuie să-și, cum să zic, să se respecte drepturile și ea, dacă se simte că drepturile ei n-au fost respectate, ea are dreptul să protesteze, nu? Înseamnă că trebuie să așteptăm atunci când se rezolvă toate aceste cazuri. Pe urmă, mai există și alte aspecte care eu cred că Curtea Constituțională trebuie să le ia în considerare, dacă nu justiția, implicarea bisericii, Ceea ce s-a întâmplat în Transnistria, cu siguranță, a fost implicarea statului rus. Nu se organizau acolo sau nu le-au permis cei de separatisti cetățenilor, de ce altă dată nu le permiteau să, să vină? Și s-a scris despre asta la alte alegeri, dar mai cu seamă implicarea Bisericii Ortodoxie. E, în mod evident, o încălcare a legii. Putem noi considera aceste alegeri libere și corecte în situația respectivă sau nu? Nu știu, nu sunt jurist, nu sunt expert în drept constituțional să se pronunțe. Adică sunt anumite da. întrebări la care trebuie să se răspundă. Atunci când se va răspunde, putem spune că s-a terminat. Dar, dar în mod evident Maia Sandu a fost discriminată discriminată pentru că este femeie a fost insultată iarăși e o problemă s-a folosit uh, resursele administrative, uh, mașina propagandistică uh, oligarhică a fost îndreptată împotriva ei putem noi vorbi despre alegeri uh, libere și corecte e un semn de întrebare să răspundă să vedem ce va spune curtea Constituțională sau dacă se vor adresa se va adresa echipa sau mai asandul la curtea de Apel impresia că trenul s-a dus impresia zic că trenul s-a dus nu mai revenim e clar că președintele ales va deveni și președinte în funcțiune nu adică cum trenul s-a dus Trenul, trenul se duce atunci când sunt îndeplinite toate credeți că conform, se mai poate reveni la rezultatul nu, rezultat nu, totului. nu, eu nu zic că trebuie să se revine, eu zic că trebuie respectate toate procedurile eu nu zic că trebuie sau nu trebuie uh -huh. nu despre asta spun, eu spun că sunt anumite semne de întrebare care trebuie clarificate și dacă nu se va clarifica acum, se va ajunge la alte alegeri la, care și Uh, vor ridica semnii de ce? Bine Curtea constituțională s-ar putea să zică că totul e ok nu nu putem uh, zice cum se va pronunța curte Bun, haideți să vedem acum și cum se va comporta Igor Dodon da. acum pentru că vom raporta la promisiunile pe care le-a făcut în campania electorală pentru aceste prezidențiale, raportându-ne aici și la declarațiile cu privire la uh, situația din Ucraina cu ocuparea crimei. Uh, bine, la sfârșitul campaniei, domnul Dodon nu prea a operat. Din contra, a încercat să uh, puncteze că vom avea relații bune și cu Kievul și cu România și cu Federația Rusă. Ce înseamnă din punct de vedere, poate chiar să zică geopolitic acum, alegerea domnului Dodon în funcție de președinte și ce însem vor însemna relațiile pe plan extern, în primul rând, în imediat apropierea Republicii Moldova? Bine, mult lucruri nu vor însemna să a pronunțat înainte de alegerea ambasadorul României în Republica Moldova, că indiferent cine va fi președintea Republicii Moldova, relațiile se vor menține aceleași. Mieau Avem... ceva, nici nu putea să zic că. Păi, depinde de acum cum se va acționa. Dacă președintele va face niște declarații uh, uh, obraznice sau niște. Sau îi va retrage cetățenia a, da, lui Treon da. Băsescu? Nu știu dacă lui Traian Băsescu Contează mult pentru dar Pentru imaginea pentru lui, și, lui Dodon Ar putea să conteze Știți cum e o promisiune care Se înghite mai ușor Și lumea bine, o reține dar, dar El nu poate retrage așa pur și simplu Cetățenia Cuiva El poate să o retragă numai Dacă s-au comis niște încălcări Sau ceva Băsescu a trădat Republica Deci se va Moldova, adeveri că da, această da, promisiune da, da, da. Nu a avut suport atunci S-ar putea da? adeveri că nu a avut Dar eu zic că București nu va reacționa Dacă de pildă se va stabili Că lui Băsescu i s-a acordat cetățenii Nerespecându-se da. Legea Republicii Moldova Nu, asta este problema dar dacă Dodon va face declarația antiromânești, desigur că poate să apară o problemă. Dodon o să trebuiască să pună pe cântar. El face declarații antiromânești și, de exemplu, România retrage sprijinul sau asistența financiară pentru Republica Moldova. Și niște grădinițe Sute de nu vor mai fi reparate sau școli nu vor mai fi reparate sau clădiri, Iară cum acum este Muzeul Național de Artă, nu vor fi iarăși restaurate și așa mai departe. Deci el trebuie să cântărească. cântărească lucrurile astea. Ei, dar bine, președintele este președinte, mai există și guvernul. Președintele este o figură simbolică. Desigur că în plan simbolic, o să fie o anumită rezonanță. Că se va spune cetățenii Republicii Moldova au preferat un candidat pro-Putin. Același lucru vor spune și Uniunea Europeană. Sunt sigur că o să strâmbițeze toată presa, toată mass media în lume. O să crească inima de bucurie și celora de la Moscova, evident. Celora de la Kremlin. Numai că realitatea E nițelaltă. Un președinte în Rusia e altceva decât un președinte în Republica Moldova. Chiar un președinte în România e altceva decât un președinte în Republica Moldova. Deci Bun, nu, care nu, se... e, nu e mare marja de manevră a, a lui Dodon. Vorbim despre ce nu poate, dar ce ar putea să îndeplinească din promisiunile pe care le-a făcute? Atât, spre exemplu, reluarea exporturilor de fructe și legume în Federația Rusă. Ar putea, zic și Moscova, să îi dea un sprijin moral acum după ce a câștigat alegerile prezidențiale considerat omul Moscovei, Igor Dodon. Bine! De, un electoratului care l-a votat, bineînțeles. Și poate Bine, un semnal... nu, nu-i exclud, dar puțin probabil, fiindcă Există anumite interese a, a, ale Moscovei a, aici în Republica Moldova și dacă vă ridica embargo-ul, dar acordul de asociere rămâne în vigoare, păi e tocmai ceea ce nu trebuie nou, lasă să ridice, de ce nu? Dar eu mă îndoiesc că a, așa o să fie. Ce poate realiza... Igor Dodon în cele din urmă, din ce a promis cum... Nimic astea... nu poate realiza domnul Dodon. federalizare deci, nu poate să inițieze. Cum poate să inițieze Dodon federalizare? Nu nu poate, fiindcă nu de el depinde. Parlamentul este cel care determină și politica internă, și politica externă, Da. Președintele poate semna un acord sau un tratat cu Rusia, de exemplu, sau cu oricine acolo, dar nu poate să fie aplicat documentul respectiv decât după ce este ratificat de Parlament. Și dacă Parlamentul nu îl ratifică, semnatura lui rămâne vorba aceea, literă moartă. E, și documentul care l-a semnat e o simplă hârtie, poate fi aruncată la, la coș. Zicea el că, de exemplu, o să anulezi legea care, prin care acel miliard, datoria de da. un miliard, garanția... Va fi scoasă de pe umile cetățenilor. cetățenilor. și cum va face el lucru ăsta? Bine, președintele are dreptul la inițiativă legislativă, dar iarăși, dacă Parlamentul nu va aproba această lege... Și nu va aprobează... scoate în față scuza... Păi da, dar i-a mințit pe oameni că poate face lucrul ăsta, dar nu poate face el lucrul uh, acesta. Sau să zicem că el va contribui sau că el va... Mai ales că el a făcut declarațiile astea că nu va coopera cu majoritatea parlamentară. Vă aduceți aminte? A făcut o declarație în acest sens, pentru că presa făcea o comparație între ceea ce spunea Maia Sandu pe de o parte și Gordon pe de altă parte. Și Maia Sandu era citată cu declarația că atunci când va fi cazul va coopera iar când va fi caz pe care îl consideră așa mai spinos adică va critica guvernarea atunci când va fi cazul, asta a fost declarația mai pe de altă parte Gortodon spunea că se va opune puterii oligarhice și nu va coopera, Bine, adică ce e... fel de inițiativă Bine. legislativă cu șanse dacă nici nu încerci să cooperezi cu majoritatea parlamentară să presupună de care nici nu-ți place, dar cumva trebuie să realizezi promisiunea făcută. Bine, dacă va el nu poate face ceva în pofida majorității parlamentare. El, de exemplu, dacă nu promulgă o lege, de pildă adoptă majoritatea parlamentară o lege și lui nu-i place. Și el zice nu, eu nu promulg această lege. O trimite în Parlament în înapoi. Parlamentul o votează încă o dată și el este obligat să respecte, este obligat să da, o semneze. Ca și în cazul că, judecătorilor, de altfel. Și în cazul judecătorilor, bine, ce ce poate el, un președinte, să vină în Parlament cu un mesaj, să spună ceva, să se adreseze cetățenilor, poate să inițieze și un referendum. Dar un referendum consultativ, care nu obligă pe nimeni la nimic. Este un, un referendum un fel de cheltuială de bani fiindcă opinia se poate afla și prin sondaje dar mm. să vorbim concret acum i s-a oferit o portavoce bună domnului Dodon pentru a-i pregăti pe socialiști pentru alegerile parlamentare din 2018. Dacă te înțelegi cu majoritatea parlamentară și apare atunci când îi convine și majorității și ție, atunci devii o astfel de portavoce a partidului, nu, și spui că nu ești de acord cu asta, nu nu are asta, dreptul, nu ești... nu a dreptul să se implice în bine, jurul nu face de partid. pe față, da, nu face da. pe față, poate chiar să renunțe la funcția de președinte al partidului, dar... nu că să renunțe, este obligat să renunțe, Ob... da. nu că poate să renunțe, el de acum nu mai poate fi președinte de partid, dar altcineva trebuie să fie președinte de partid și el de acum nu poate participa la aceste jocuri de, de partid. Nu, ziceam ce, că are ce... o tribună. Tri, are o tribună acum uh, Igor Dodon pentru a-și promova politicile sale de care, pe care Bine. se va axa ulterior în alegerile parlamentare din 2018. Dar el nu poate să participe în alegeri parlamentare. Exact. Da. El zic, nu poate să participe. Eu zic pentru numai... partidul socialiștilor. Bine, asta poate să fie invers, de exemplu, că el a promis atâtea și. Dacă nu le realizează, nu îndeplinește aceste promisiuni, pe urmă... Da, da, va da vina va, pe majoritatea va, parlamentară. Se va... Cum să dea vina pe majoritatea parlamentară? Care nu dar... ignoră inițiativele legislative, spre exemplu. Păi, dar tu când promiteai, nu? Știai că ei pot ignora inițiativele tale legislative, Înseamnă că ai mințit oamenii ai mințit oamenii, ți-ai sumat niște obligațiuni sau le-ai făcut niște promisiuni pe care nu ai cum să le onorezi. Asta vorbește. Ei, bine, acum de alegători depinde, desigur, dar dacă ar fi alegătorii noștri raționali, dar, de fapt, alegătorii nicăieri nu sunt raționali. Trebuie să spunem că nu, nu mai alegătorii noștri procedează în felul ăsta să iau după declarații nu, după ceea ce se poate face. Prima vizită anunțată de domnul Dodon va fi la Moscova, din câte înțelegem. Ar trebui să vină cu un prim mesaj așa de susținere, ca să arate bine când va reveni acasă, nu? Păi să vedem, las să duc și la Moscova. Eu, de exemplu, nu am nicio problemă. Duc să mă unde vrea. Numai să nu strice relațiile cu Ucraina și cu România fiindcă dacă strică relațiile cu Ucraina, nu o să poate abia și Republica Moldova relații bune și cu Moscova. Adică nu o să fructifice atitudinea dacă se va schimba această atitudine a Moscovii față de Republica Moldova. Credeți că acum Kievul ar trebui să-i ceară lui Dodon să spună franc ce crede despre situația din Ucraina în general și Crimea? cu siguranță el o să trebuiască să spună, Frank, ce gândește? fiindcă dacă nu se va spune dacă nu va spune, atunci el nu va fi primit la Kiev, Până nu se clarifică atitudinea lui față de Ucraina, față de Crimea, față de Donbass, atunci el va fi persoana non-grată la, la Chiev. Cui o să-i trebuiască el? Mai ales că este o figură simbolică. Fără el, Ucraina se descurcă foarte bine în relațiile cu Republica Moldova. Ce poate el împiedica, să zicem, sau realiza deosebit de ceea ce și-ar propune majoritatea parlamentară. Un semn probabil va fi modul în care îl va felicita sau dacă nu îl va felicita deloc Poroșencu pe, pe Igor Dodon. Asta va fi un semn probabil atitudinea pe care o, despre atitudinea pe care o are Chievul față de acest personaj dacă e gata să fie mai împăciuitoare Ucraina cu un astfel de lider la Chișinău. Eu cred că Dodon, dacă într-adevăr este un politician trea, cu, treaz la minte, ar trebui să clarifice acest, această situație. Trebuie, acum, cât nu târziu, să facă toate declarațiile posibile ca să îmbunătățească relația ca, cu Ucraina. E adevărat... Că el, dacă va face asta, riscă să-i nemulțumească pe cei de la Moscova. Aici e da. Nicovala și da. Ciocanul. Da da, da, da, da. Pe urmă, dacă el nu va face lucrul ăsta, el strică relațiile nu numai cu Ucraina. Se pune sub semnul întrebării și primirile lui... Faptul cum va fi privit la Bruxelles, de exemplu, și la București. Recunoașterea unei agresiuni nu va fi tolerată nici la Washington, nici la Bruxelles, nici la Berlin, nici la Londra, nicăieri. E stabilit. Organizația Națiunilor Unite a, a votat. A, nu este recunoscută anexarea Crimeei, Nu este recunoscut rezultatele așa zisului referendum din Crimea. Crimea este un teritoriu ocupat. Rusia suportă sancțiuni economice și politice din această cauză și cei din Crimea le, le suportă. Dacă se va alia și Dodon la a, politica expansionistă agresivă a Rusiei, atunci oalele sparte le vom plăti noi, cetățenii Republicii Moldova. Interesant pentru a alege între Kiev și Moscova ce ar spune Igor Dodon dacă i s-ar adresa direct întrebarea uh, Crimea din punct de vedere legal a acu cui e? Asta se spună E legal sau e ilegal? Păi, ce înseamnă din punct de vedere legal? Mai există și alte puncte de vedere. Legal actor se vedere Că legal păi, îi aparține istoric. Păi da, da istoric. Păi, istoric păi să vedem ce pe, spune Dodon. Istoric le aparține cimerienilor sau grecilor Bun. și sau și, și tătarilor apropo. Ce o să zică Dodon? E o problemă. Eu, el a făcut multe declarații în campania electorală, a mințit foarte mult electoratul. Bine, cetățenii noștri, am impresia, sunt un pic zohiște. Deci, în loc să aleagă o variantă mai bună, ei alea, aleg o variantă și mai rea sau uh -huh. la fel de rea ca cea precedentă. Stai și întrebi, atunci de ce să ne mai plângem? Dacă noi tot alegem rău și pe urmă tot zicem noi că, uite-te, vai de noi. Acum, cu ce ochi privesc europenii, credeți, la acest vot? Da, E o întrebare cum privesc eu, europenei, au pompat atâția bani aici în Republica Moldova, Rusia nu ne-a dat nici o, nici o copieică și Rusia câștigă, simbolic câștigă, dar câștigă, dar Uniunea Europeană ne a dat și cetățenii noștri, iarăși un semn de întrebare pentru uh, ei, dacă tu te-ai pornit să rezolvi o problemă sau te-ai pornit într-o direcție, tu știi câți trebuie să mergi în, în satul cu tare sau în orașul cu tare? Și so, vezi că șoferul nu e chiar uh, bun, e schimbă șoferul, <gă>, nu l și da. te întoarce, înapoi și te tot în altă direcție unde nu-ți trebuie, numai de ce șoferul e rău. <gă>, la noi nu se schimbă șoferul, dar schimbăm direcția și tot așa. Uh, tot timpul schimbăm bani într-o parte, bani alta, bani într-o parte, bani alta, în loc să decidim dată pentru totdeauna unde avem nevoie și să alegem șoferi buni. Și apropo, da, Avem șo șoferi de capul lor, ei au a treia direcție. Da, nu da, șoferi ale... Da, apropo, și Dodon zice, și Voronin zice nouă ne trebuie modernizarea europeană, nouă ne trebuie instituții europene, modelele unui stat normal sunt în Europa, nu în Asia, nu în Est. Și atunci de ce să ne întoarcem noi în unul euroaseatică, unul euro în care de fapt nu există, care nu funcționează, care, apropo, spunea Alexandru Lukashenko zilele trecute, anul trecut, 40% a scăzut uh, uh, Schimbul de mări dintre Rusia și Belarus. Anul ăsta încă 10% e în scădere. Atunci despre ce fel de, să zicem, avantaje vorbim noi când ne referim la Uniunea Eurasiatică sau la Uniunea Vamală, care de fapt nici nu mai există, nici formal. Pentru că suntem pe final, a zis să vorbim în câteva cuvinte și despre Maia Sandu mulți se întreabă probabil acum ce viitor politic, dacă își mai propune să aibă un viitor politic să se pregătească de parlamentarele din 2018 în ce mod după ce a pierdut, iată al de scrutin ieri. Bine, să vedem, de ea depinde ce va face în continuare Partidul trebuie să recunoaște mare anumite probleme. Ar putea să da. se unească poate cu platforma da. Dar, pasul. dar dacă se unește cu platforma da, atunci. Vor avea mai mulți lideri. Da, vor avea mai, mai mulți lideri și nu știu dacă e bine. Dacă poate să se unească cu PLD meu, că PLD meu totuși mai are structură. La nivelul de structură, da. Să... da. Uh, și poate cu Leancă, de exemplu, cu Partidul Popular European. Leancă, eu știu, Leancă e bun diplomat, lasă să se ducă în diplomație. Nu știu cât e de bun lider politic, mai Sandu, trebuie de văzut iarăși. Una e clar că deocamdată nu s-a manifestat, să zicem așa, excelent în această funcție de lider de partid. E adevărat că. că e e experiență a... nouă. Ea nu are experiență, e experiență nouă. Ea vrea să construiască un partid de la zero și fără resurse financiare, numai prin contribuții a cetățenilor Republicii Moldova, numai prin voluntariat. Este o idee laudabilă, dar nu știu dacă este și realizabilă această idee, măcar pornind de la starea materială a cetățenilor. Bine, cu 10 lei contribuții, cu 100 de lei contribuții, nu știu dacă rezolv problema. Iată care e, e, e problema, e situația ei. Acum poate să găsească niște oameni de afaceri care să contribuie mai mult Depinde, iarăși, fel de oameni de afaceri. Da. Și oamenii de afaceri vor încerca ei -ar la ar vor să legătură cu viitoarea să, putere. Să, dacă să controleze acest partid, da, e, e o situație dificilă pentru Maia Sandu. Nu știu cum se va descurca. Mulțumesc analistului politic Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național. Ne reîntâlnim deja sâmbătă la săptămâna politică. Vă mulțumesc pentru participare astăzi. La rândul Vitalei Enache, din fața microfonului, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Vă invită să faceți același lucru în continuare. Mâine ne reîntâlnim de la nou și un sfert. Numai bine. Puncte de reflex,